«Надійтесь, – каже Бог Бога все. А яка там надія, коли пухнемо з голоду? Бачимо, яка житка наша. Нащо очі замазувати? Подихаємо, он воно що?» «Подихаємо не всі», – промовив маленький дядько Пилип. «Он ти міш, рояля вже для дочки купив, учителя на музику найняв, Хвалиться, що на весну мотор купить молотити. У мене, каже, по європейському буде».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 Оце хочу спитати, як його з курію хліб печуть? «Кинь про сказав дядько Пилип. «З його тільки швидше смерть буває. живіт, покачаєшся трохи, та й на той світ». «Виходить, і тут не зачепися», – промовив Осюренко. «А на що чеплятись?» – промовив дядько Степан. «Спускайся на дно, і оточу дно мені, б'ється, б'ється сердяга».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 Але американці таки приїхали. Правда, не завтра, а через три дні. І не американці, а управителі з повіту. Зібрали декого з шляхетник, старосту, вчителя, Тимоша та колишнього крамеля. Порадились та й одкрили столу. Побились баби, кому куховарити, а стара Кандзюпиха сказала Не їжте, люди добрі ті страви. Вони од диявола, бо жиди їм возять, тьху тричі. Коли видавали першу пайку, все село було коло громадської хади. Дали тільки тим, що їх староста записав. Дали молочної каші, хліба білого і пусклянці какао. Щасливі йшли швиденько гетя, а інші похмуро казали. Якби хоч ячмінного та всім, от така правда. Казали, що староста записав когось хотів, а себе пом'янув аж двічі. І родичів своїх, і приятелів. Все товариство з зборні стояло тут, і мовчки дивилося ж, поки кінчили видавати. От модерація, сказав дядько Пилип, даю дітям та хворим, а ми під цю категорію не підходимо. А де мої діти? промовив дядько Степан. Розвіялись як курява, забігли десь, а воно й краще, повмирають малими, лиха не знатимуть. Загадували дрова рубати в їдальню, але дядьки в зборні були вже на те безсилі, а дядько Степан показав свою руку. Вона була пухка, як у немовлятки, і пучки були, мов, ніточками поперев'язувані. Опух дядько. Васюренку похопцем ніс їжу до хати. Він чисто знемівся, стоячи в черзі, з того дня, як поласував був поляницею, і зернятка в роті не мав. Три дні постів а шматочок матері зберігав. Його обличчя змінилося. Борода поросла нерівним клочем, очі запали, і ніс став тоненький, як трісечка. Сам він якось витягся вгору і видавався надміру високим. З'явилася в його звичка, терти рукою чоло, ніби витираючи набіглий піт. Війшов до хати. Осіренка перевів дух і промовив хрипуче. «Мамо, чуєте? Дали. Приніс вам. Він на мить заплющив очі і потер долонею чоло. Йому хотілося зігнутися і так ходити. Мати не озивалась. Парубок поставив їжу на піл і нахилився над хворою. Вона була нежива. Син раз відчув мертвенно холоднечу її тіла, але ворушив її, гукав. «Мамо, чуєте? Їжа єсть, їстимете. Каша, хліб добрий, мамо, чуєте?» Та мати мовчала. Восіренка випростався і махнув рукою. Ех, не вижила мати, не доля їй. Бідкалась увесь вік і померла під лиху годину. І їсти він їй приніс, а вже не потрібно. Не врятував він її. Може, якби не з'їв тоді паляниці та давав їй більше, то й додержала б. А так пішло все прахом. Ні йому, ні їй. Васюренко сів на піл і схилив голову. В кожному куточку свого тіла він почував й біль. Щеміли його руки, ноги, в голові було холодно і в роті сухо. В кімнаті він був ніби сам. Раптом він згадав про принесену їжу. На що їй пропадати? Мати померла, їй не потрібно, а він може з'їсти. Васиренко взяв миску в руки і несподівано міцно стиснув її. З першого ж ковтка його охопило якесь божевілля. Він рвав хліб, стогнав, хекав і припадав до миски всім обличчям. За хвилину він усе спорожнив і вилазав миску язиком. Їжа забрала йому останні сили. Він упав коло полу і лежав, насолодно почуваючи млость свого тіла, спокій і не з Надвечір він підвівся і напився води. Він був кволий, але бадьоріший. Мати померла. Гей, тепер шлях перед ним. Скрізь заробить, скрізь людиною буде. Піде на Київщину, подасться на Полтавщину, матиме хліб. Поробітник він добрий, потрібний. Він потягнувся, але руки йому опустились. Сили немає. Хіба він до роботи годиться? Хіба він лантух підійме? Хто його такого візьме? А дорога ще далека, підіб'ється, так і помре десь серед степу. Сум і добре знана нудьга обгорнули його. Він згадав, що в хаті мрець, і йому моторошно стало серед присмарку. Він очинив двері, на небі зійшов блідий місяць, і над обрієм низалися зорі. Осіренко стиснув кулака. Вперше за місяці голоду прокинулося йому злість і здушило йому серце. Він зробився похмурий і насупив брови. «Он воно як?» – гадав він. «Годував?» Нянькою був, а тепер померла і мене за собою тягне. Вміла мати жити і працювати, а вмерти не вміла. е та що й казати? Він знав, що гине, що не животіти йому, і дика спрага до життя запалала в ньому шаленим вогнем. Він хотів працювати, він почував себе розумнішим у своїх земляків. А якби ще підучитися трохи, Куди там ті агітатори, що приїздили? І він мусить померти в цій хаті у рямцях? Вся істота його обурилась. А що якби змовчати? Не казати, що мати померли? Він аж остовпів з цієї думки. Даватимуть їжу ніби для неї, а він їстиме сам. Тільки 3-4 дні, і він подужує, набереться сили і піде тоді на заробітки, виб'ється, свого дійде. Ця думка охопила Васюренка і не пускала від себе. Тільки три дні змовчати, і він урятований. Та тільки хіба вдержи мерця три дні в хаті під таку спеку? На три вулиці чути буде, винести треба тіло. Побачить, тоді все пропало. Що робити, яку раду дати? Він стояв замислений і ніколи не почував себе таким безсилим, нікчемним і нещасним. А жити хотілось. Ой, та ще й як. Три дні, три дні, і він урятований. Васиренко гадав, от була мати жива, чи я не доглянув її, чи не годував до кінця, а тепер уже немає її, то не мати лежить там. Він стояв довго, немов закляк. Місяць плив посеред неба і знад річки котилась прохолода. Він повторював раз у раз. То вже не мати. «Матері немає!» Врешті він наважився. Війшов у хату повним кроком, взяв в обійми, виніс і кинув у завалений льох. Потім прислухався. Другого дня Васюренко приніс собі їжу. В хаті він так злякався, що трохи не впустив миски. На полу лежала його мати. Він спинився і волосся йому наїжачилось. Потім він згадав, що сам уночі намисно скрутив з хабоття опудало, щоб то вийде, то здавалося, що там людина лежить. Він поставив миску, але ляк не покинув його. Оглянув хату. Вона була так само порожня, обдерта і припала пилом. Утомлений він був страшенно. Ніч минула була чудна. Він лежав і чи то думав про щось і не міг згадати, чи просто куняв, у раз, раз прокидаючись, а справжнього сну не було. А ночі короткі. Зійшло сонце, пахнуло жаром, напекло землю. Дихати нічим, паморочиться голова, хочеться лежати і лежати. Але він підвівся. Ні, він схопився. Ніколи ще серце його не билось так гостро. Мов, пугою різанула його думка, що він матір свою викинув як падло, як дохлу собаку. Перше бажання його було йти кудись далеко-далеко, щоб і вітер з цього краю не долітав до його. Але сил було так мало, що кожний рух болів йому. — Куди тікати? — жалим гадав він. — Зголоднів я. Немає мені путі. Він тер рукою чолой насуплював брови. Потроху він заспокоювався. Вчорашнє почало видаватися йому вже не таким страшним. Не зарізав же він людину. Хто вийде сином проти його? «Ге, бачив він синів або таких, як Марійка. Хто сміє йому за матір ганьби дати?» «Ой, баба я», – думав він, – «та ще й баба велика!» «Дурниця все це! Буде жити, працюватиме, і людям із нього користь буде. Учитиметься, книги великі читатиме, а книжку прочитаєш, мов сонце зійде». Гірко добував він науку, а таки дійшов. «Раніше по нам тільки було». Тепер не те, тепер їхня, горопа гірких черга прийшла. Він знову марив про Київщину та Полтавщину. Як казав Корнійчук, не собачину, а свинятину в борщ кладуть. Заробиш, парубче, добре. Обід він узяв, а повернувся, і знову він був, мов, лист осінній, в'ялий, жовтий і безпорадний. Поставив їжу на піл і сам сіл коло опудола. Він був як людина, що підняла надмірну вагу. В йому не було ні сили, ні думки живої, все те покошене, потоптене і вітром рознесене. День тягся довго. Часом здавалося, що він і не кінчиться ніколи. Осіронко сидів зігнувшись і почував, як затікають його ноги і клякнуть руки. А він і не думав уставати. В голові йому було сіро й безмежно, як уночі в степу серед снігів. Часом випливала думка, що мертвяк – уже не людина, що людина буває доти, поки жива. Часом гадав про Полтавщину, де хліба багато і заробити можна. І все те невиразно, мов чуже, розтоплювалося без останку в сірені його голови. Нечутно прийшов вечір. Васюренко помітив його, як була вже ніч. Він на силу підвівся, виринаючи з забуття, і розкидав геть накручене на полу пудоло, Потім вийшов і став коло льоху. «Совість мучить», – подумав він. «Гонго воно що? Мучить, шматує, в'ялить мене. Пропав я!» Він сів на призбі схилив голову на руки. Коли він підвів голову, вже світало. Розгорнулись на сході рожеві хмаринки, заклобочились, наливаючись жаром. І зійшло сонце. В цей день, а може на другий, прийшла Марійка. Вона здибала брата в хаті. Він лежав долі і не ворушився. «Ти ще живий?» – гукнула вона. Він підвівся і дивився на сестру, не пізнаючи. «Чого очі вирічив? Це я, Марійка. Кажуть, мати померла, що ти не ходиш обід брати». «Померла», – відповів він. Марійка побачила на полумиску з кашею, какао і білий черствий хліб. Мухи роїлись над ним чорною хмарою. «О!» – сказала вона. «Оце те, що американці дають. А ну, покуштувати!» Васиренко ступнув до неї і гукнув страшним порепаним голосом. «Не займай! Тобі свого мало!» «Свят-свят!» – Марійка перехрестилась. Тю на тебе, який скажений став! Хай йому грець тій їжі! Ти скажи, де ти матір дів! Ти поховав її!» Він мовчав. Марійка засміялась. Щось ніхто не бачив, як ти її ховав. Де вона? Він мовчав. Марійка гукнула. Проклятий, ти з'їв її! Вона побігла геть. Осіренка сів долі по -хмуро дивився, як мухи споживали американську їжу. За хвилину народ із зборні посунув до Осіренкової хати. Всі бігли подивитись. Такого ще не було, щоб хто матір з'їв. Попереду поспішала стара Кандзюбаха. Вона прибігла перша і перехрестила хату. «Спаси й сохрани нас від людожера!» Весь двір налився народом. Баби штовхали, щоб стати попереду. Переказували, що хтось бачив, як Васюренко білував матір і вночі варив з нею юшку. Догадувалися, що й малий Савчин син, що пропав, пішов теж Васюренкові на печеню. Голова сільради поступав ціпком у двері. — Виходь! Восіренко вийшов і спинився на порозі, держачись за двері. Всі ойкнули. Він повстав ніби з домовини, сухий, згорблений, якийсь покручений, мов корч. — Признавайся, ти з'їв матір? — гукнув голова. — Ні, — відповів Восіренко. Вона сама померла, а я викинув її у льох. Бреше! «Бреше!» загомоніли навкруги. Голова сільради звелів оглянути льох. Там справді лежало тіло. «Ти нащо що так зробив? Ти знаєш, як строго тепер на щот мертвяків? Щоб зарази не було! Тобі ліньки було поховати!» Баби були невдоволені. Казали, що Васюренко вже добре матір об'їв, а сьогодні вночі докінчив би. Так оце перебили. Щоб ти мені льох закидав, щоб мені тут зарази не було. Чуєш? Васюренко похитав головою. Ні, промовив він, не сила вже мені. Голова сільради ударив його ціпком. Та, злодюга, то це яму що робити? Натовп розходився. Стара кіндзюбиха сказала, що це місце треба посвятити. 1923